Második fejezet. De hiába remélem, hogy át tudom ugrani azt a tíz évet, ami a járvány és az indulás között perget le a városban. Néhány dolgot mégis meg kell magyaráznom, hiszen ennek az útnak a szüksége éppen azokból az eseményekből fakadt, amelyek ez alatt az évtized alatt történtek. A baj csak az, hogy Avana népét ugyan sok mindenre megtanítottam. Magam viszont azt sem tanultam meg, amire most oly nagy szükségem lenne – és Lubaltú, a bölcs öreg, aki több mint másfél nemzedékkel túlélte kortársait, meghalt, míg távol voltam. Nincs, akitől eltanuljam a történetírás mesterségét, az események rendezését, csoportosítását, világos összefoglalását. Ismét csak attól tartok, mint már annyiszor, hogy a fontosat elmulasztom, és a lényegtelenről beszélek. A járvány nyomában járó nyomort, ami az egész partvidéket sújtotta, nem lehetett semmiféle legyengített kórokozóval megszüntetni. Keserves és főként hosszadalmas, egyhangú munkával teltek az évek, és amikor kilábaltunk végre a nehézségekből, éppen saját eredményeinknek köszönhettük, hogy új, nehezen megoldható kérdésekkel találtuk magunkat szemben. Már mondtam, hogy Avana lakossága több mint a felével megfogyatkozott ezért, ami addig csak szokás volt, törvényé emeltük. Mindenki, aki dolgozni akart, szabadon letelepedhetett. A többi város a járvány után, hiába segítettük őket már a következő évtől kezdve rendszeresen élelemmel, főként a nauniktól származott sózott marhaússal, nehéz helyzetbe került. Laskili helytartóságát Bitámiban a két szemben álló párt, Habamú papjai és mennevi rokonsága, csak arra használta fel, hogy erőt gyűjtsön a végső leszámolásra. Alig, hogy hazarendeltem Laskilit, mert erköstelennek tartottam, hogy nyomorúságukat kihasználva a partvidék legnagyobb városát hatalmunk alá vonjam, halomra gyilkolták egymást. Így éppen jó szándékommal, hogy szabadon, saját vérükből való uralkodó alatt éljenek, okoztam sok ember halálát. De Laskilit visszaküldeni akkor már késő lett volna. Anaim és Belisszú királyai szintén áldozatul estek a betegségnek, és az új, isteni úr trónra segítése körül ebben a két városban is sok vér folyt. Pedig akiket a járvány meghagyott, igazán megérdemelték volna, hogy éljenek. Havanában béke van, ezt tudták, különben hogyan lenne képes élelemmel segíteni őket. És az emberek, különösen azok, akiknek valamiféle bárkájuk volt, halászok, gazdagabb mesteremberek és kereskedők, ott hagyták városukat, anélkül, hogy tudták volna, milyen törvény várja őket Avanában. Az első csoportból sokan aztán mindjárt vissza is fordultak, hogy elvigyék a jó hírt a bátortalanoknak és kételkedőknek, jöjjenek, vanna mindenkit befogad. A betelepülők hulláma a járvány utáni harmadik évben volt a legnépesebb, és Avanna megmaradt lakói, nem egészen ok nélkül panaszkodtak, hogy a saját beszédjüket sem értik már az utcákon. A bitámiakat még náluk is pergőbb, hangosabb beszéddel ajándékozta meg Habamu. A beliszúból érkezettek, meg mind finomkodva nyújtották a magánhangzókat, különösen a szavak végén. Az egyszerűbb avanai soha se tudta papnövendékkel, írnokkal, vagy valamiféle udvari emberrel áll eszemben. Egyedül az anaimból való halászokkal és kertészekkel értették meg magukat azonnal, és őszintén sajnálták, hogy éppen onnan jöttek a legkevesebben. De ha a felnőttek morogtak is, a fiatalság az első pillanattól kezdve kitörő lelkesedéssel fogadta a népvándorlást. Soha nem nyüzsgött még annyi gyerek és fiatal Avana utcáin, a tereken, kikötőben, és egy év sem telt el, a három város nyelvéből, melyek alig néhány száz éve még úgyis azonosak voltak, szüleik őszinte rémületére egy új, negyedik dialektust formáltak. Békésen összefért benne az avannai hangsúly és a beliszúlyi nyújtás, a bitámiból származó gyorsasággal, pontosan egyik felnőtt sem értette, de körülbelül mindegyik, és kénytelen kelletlen, hogy saját gyermekeikkel mégiscsak szót tudjanak érteni, lassan ők is rákaptak erre a beszédre. Az írott nyelvet nem érintette ez a változás, mert csak hangsúlyok borultak fel. Azzal pedig, hogy a beszéd dallamosabbá vált, kifejező ereje határozottan gazdagodott. Az újnak, az ismeretlennek nagy a varázsa. Bizonyára ez volt az oka annak, hogy a fiatalság vonzódása nem csak a beszédet formálta át. Az avanai lányok soha nem hallott bókokat kaptak a vitámiból jött ifjaktól. Az avanai fiúk pedig egyszerre úgy érezték, hogy a... Sejpítő, előkelő beliszúi tündérekkel és az örökké nevető bitámi lányokkal egyetlen avana is nem versenyezhet. Vidámak voltak, boldogok, és majdnem valamennyien himlőhelyesek. De ha valaki olyan élettársat kívánt volna magának, akinek a járvány nem hagyta rajta a nyomát, egyedül marad, ha csak gírdinbe nem hajózik. Azt viszont mindenki tudta, hogy arrafelé Gáma anya nem csak a föld áldásait, de a szépséget is szűken méri, kár tehát akkora útra vállalkozni. Errú a ünnepe a házasságkötések ideje minden parti városban. A járványtól számított ötödik évben sok olyan gyermek csúszkált játszott az udvarok kövén, akik fiatal szüleiktől már anyanyelvükként tanulták azt a bizonyos negyedik új dialektust. Ezekkel a gyerekekkel körülbelül egy időben született meg ezeknek az éveknek a két nagy találmánya, az üveg és a lőpor. Bármilyen különös, nem tudok magyarázatot adni arra, hogy az üveggyártás lehetőségére miért nem jöttem rá hamarabb, mikor a szükséges nyersanyag, a szóda, az égetett mész és a kvarchomok kezdettől fogva megvolt. Egyszer észrevettem, hogy a vasolvasztók salakjában néha kisé áttetsző üvegszerű darabok is vannak, és abban a pillanatban, hogy a földi nyelven kimondtam magamban az üvegszerű jelzőt ezekre a salakdarabokra, már tudtam, képesek leszünk üveget készíteni. A részletek megoldása alig tartott néhány napig. A szódát és az égetett messzet olyan apró darabokra törettem, amennyire a nehéz mozsarakban lehetséges volt. A kvarc homok ott hevert az öböl laposabb részein, csak meg kellett a szennyezéstől tisztítani. A legkézenfekvőbb megoldásnak az tűnt, ha a keveréket, mint a vasércet, faszénnel rétegezze próbálom megolvasztani, Annál is inkább, mert a vasolvasztó kohók technikája a marhabőrből készült fújtatókkal az adott lehetőségekhez képest tökéletesnek volt mondható. A mozsarakkal és a kész keveréket tartalmazó edényekkel tehát a kovácsokhoz vonultam. Ennyi nú szokása szerint gyanakodva figyelte, mire készülök, a kovácsok negyedét saját birodalmának tartotta, mikor pedig megtudta, hogy legalább három kohójáról az ott dolgozó emberekkel együtt le kell mondania, Eleve meggyűlölte azt az anyagot, amit rajtam kívül itt még soha senki nem látott. Hiába mondtam el neki, hogy milyen szép edényeket, poharakat fogunk készíteni, gőgösen kijelentette, hogy ő nem fazekas. Már az első öntés sikerült. A homokban lévő vasoxittól az üveg ugyan zöldes volt, de ezt csak én tartottam kudarcnak. Enninun kívül mindenkit megbabonázott a kohó alsó nyílásán előcsorduló anyag, ami leginkább finom, halványzöld olajra emlékeztetett. Puhán és engedelmesen simult az öntőformákba, és a vele foglalkozó kovácsok hamar megtanulták az új mesterség fortéjait. Az üvegfúvás annál nehezebbnek bizonyult, pedig sokat kínlottunk, míg a meglevő kezdetleges eszközökkel elkészítettük a hozzávaló hosszú és vékony vascsöveket. csöveket. Magam próbáltam meg először, de a tüdőmbe szippantott levegő hol kevés, hol meg sok volt, Furcsa, torsz formák vigyorogtak rám. Vagy ha nagyobbat fújtam, egy gyengébb pontján megpattant a buborék. Néhány sikertelen kísérlet után felhagytam vele, bízva az időben, hogy majd megteremti az üvegöntők közül az első fúvót, Mint ahogyan a fiatal kovácsok között is sok olyan akadt, aki már világéletében csak vassal dolgozott. És ha Enninu zsarnoki természetétől tartva óvakodtak is erről beszélni, Kezük gyorsasága, a munkájuk szépsége elárulta, jobban ismerik a szürke fém titkát, mint az idősebb mesterek. Az üveg születése után nem sokkal akkora gondot adott, hogy néha sajnáltam, hogy eszembe jutott készítésének módja. Először nem is igen értettem, mi történik. Otthon, a földön az üveg értékét, mint minden más anyagét, hasznossága szabta meg. Itt pedig az emberek pénzként használt ezüst és aranykarikák tucatját adták, egy-egy öklömnyi, az olvasztásnál visszamaradt üveggyöngyért, ami semmi másra nem volt jó, mint hogy újra és újra elővegyék, megcsillogtassák a napfényében, vagy szemük elé tartva keresztül nézzenek rajta. És mégis így történt. A gyógyítás házában használt üvegedények rendre eltűntek a polcokról. Mikor egy túlságosan felmelegített poharat gondatlanul megfogtam, és ujjaim tiltakozva elengedték, hogy nagyot csörrendve széttört a padlók kövén, Öten is ugrattak az éles és forró üvegcserepek után. Az a húsz-harminc kovács, aki az én parancsomra alig leplezett elégedetlenséggel váltotta régi mesterségét a bizonytalan újra, egy évnegyed múlva Avana legirigyeltebb emberének számított. Az aranynál is értékesebb, mert ritkább, új, csodálatos anyag varázslóinak kiáró hódolat övezte őket az öntés után a porból összekapart üveggyöngyökkel fizettek, és mindent megkaptak értük, amit csak kívántak. Először magyaráztam az embereknek, aztán nevettem, végül pedig, mikor már túl sok üvegedény tűnt el a dimmú vigyázó tekintete ellenére is a gyógyítás házából, Enninun kívül talán az öreg orvos volt az egyetlen, aki nem fogott ez az új járvány, bosszankodtam, és igyekeztem még alaposabban megmagyarázni, mennyire értelmetlen, amit tesznek. A tanácsban is szóba került a dolog. Megígértem, hogy ha valóban ezt tartják a város legégetőbb ügyének, csak időkérdése és minden avanai annyi üveggyöngyöt mondhat magáénak, amennyit csak akar. De az ostoba játék kedvéért nem vagyok hajlandó lemondani a poharak és más edények öntéséről, melyekre a gyógyszerek tárolásához és az iskolában is szükség van. Nem mondhattam, hogy elégedettek voltak az ígérettel, mert még olyan tanács is elhangzott, hogy hát akkor egy ideig inkább minden kohóban olvassunk üveget. Az öreg Mutabit, az ő ötlete volt, csúnyán összeszittam. Tudhatná, hogy a vasból készített ásók és kapák, az avanai kertek nélkülözhetetlen szerszámai, a városokkal folytatott kereskedelem legértékesebb árucikkei. Nem hagyhatjuk abba készítésüket pusztán azért, mert az embereket megbolondítottak, ki tudja miért, egy olyan, Sokkal kevésbé fontos anyag, mint az üveg. Numda szemén láttam, szeretne valamit mondani, de azt hittem, hogy az üveg kérdését a tanácsban és a városban ezzel a kioktatással sikerült megnyugtató módon rendezni, nem akartam többet hallani róla, és ezért úgy tettem, mintha nem vettem volna észre. Dimmu a kamra elé, ahol az üvegek polcai sorakoztak, éjszakára két legényt állíttatott a palotaőrségből, a tanítványoknak pedig ékes szavakkal elmagyarázta, hogy nem különbek a vadembereknél, akik a giszánú torkolatának mocsaraiban bujkálnak, épp úgy a majmok édes testvérei, mint azok. Igaz ugyan, folytatta, hogy az Isteni úr már oly régen megtiltotta a korbácsolást, hogy ti magatokat bölcsnek képzelő kölykök nem is emlékezhettek rá. De ha még egy edény eltűnik, vagy széttört cserepek után kapkodtok, Habamura mondom, Megmutatom nektek, milyenek voltak azok az idők. A tanítványok, akik ennek a kornak a legműveltebb emberei voltak, olyan ismeretek birtokosai a matematikában, a kémiában, a biológiában és az orvostudományban, melyekről a legbölcsebb papok egy élet tapasztalata és tanulása után sem alkothattak maguknak még homályos összefüggő képet sem, nyakukat válluk közé húzva hallgattak. Szemük azonban vágyakozó pillantással, titokban újra meg újra végig siklott a szemre változatlanul zöldes, helyenként levegő buborékoktól zavaros edényeken, melyekhez hasonlóan otromba és csúnya üvegtárgyakat én a földön soha nem láttam. Ki érti ezt? töprengtem, és arra gondoltam, talán mégis meg kellene valósítani mutábi ötletét. Mert amíg Avana minden polgára ki nem gyönyörködte magát, úgy sem megyünk velük semmire. Lehet, hogy megtettem volna, pár nappal később az avanai a boldogságát megirigylő végzet azonban a felháborodott Eninu képében becsoszogott a trónterembe. Már engem is meg akartak vesztegetni Isteni úram ezzel a szeméttel, vicsorogta, és a kezében tartott maroknyi üveggyöngyöt a padlóhoz csapta. Pattogva ugráltak szét a márványon, és bizony a teremben álló emberek közül sokaknak megrodgyant a térde, hogy lehajolva összekapdossák a bűvös, új anyagból készült golyócskákat. Mert csaló és hazug lett valamennyi legényem, akiket azzal büntettél, hogy ezt a szemetet olvasszák a vas helyett, folytatta nu, mintha soha nem lett volna életében egy olyan időszak, amikor a vasat gyűlölte a bronz védelmében. Huszadik napja már, hogy nem kapok elég faszenet, és ha sürgettem, azt az erdei vadembert, akinek a nevét sem tudom kimondani, de azért Vitária nyakamra ültette, mert ő már olyan nagy úr, hogy nem ereszkedik le a magunkfajta piszkos kovácsokhoz. Mondom, huszadik napja már, és mindig csak azt hajtogatta, hogy meg lesz, megkapod, csak egy keveset vágy még. Négy kohóba már tíz napja be sem tudtam rakodni. A kovácsok nyolc helyet három tűznél szoronganak, hogy a félkész darabokat a kalapáláshoz újra felizzítsák. A tülekedésben egymás karját, lábát sütögetik, mert a másik válla fölött tudja csak a fogóval kiemelni a tűzből a szerencsétlen, amelyik megmaradt becsületes vaskovácsnak. És ugyanakkor látom, hogy azoknál mind a három kohó szüntelenül ég. Alig várják meg, hogy kihűjjön, már is újra teledobálják. Még éjszaka is hánya magából a szikrát. És ezek a nanur fattyai kuporognak körülötte úgy, lesik, hogy ez a haszontalan szemét kicsurogjon az alján. Akár aranyat olvasztanának. Átmegyek hozzájuk, megkérdem, honnan van ennyi faszénük? Az egyik tolvaj pedig nemrég még milyen derék legényem volt. Enninus szomorú megvetésében fére fordított fejjel, majdnem a trónterem padlójára köpött, aztán szerencsére még idejében észbe kapott. – Azt mondja, az isteni úr rendelte így. Előbb ők kapják a faszenet, csak aztán mi. – Jó van, gondolom. Ha az isteni úr mondta, az ő bölcsességével mi dolgod neked, Ostoba Kovács? Eninu hangja igyekezett kegyesen megbocsátó lenni, persze nehezen sikerült, hiszen magát tartotta a világ legokosabb emberének. – Az a hegyi vadember, meg másnap, harmadnap is csak oda hordja púposra rakott kordékkal a faszenet. Mi meg leállunk még két kohóval, és az emberei morogni kezdenek, hogy vén és tehetetlen már enninú, jobb lenne, ha a fal tövében szárítatná rozog a testét a nappal, mert bizony nem tud már nekünk faszenet sem szerezni. Semmit nem vont le a hatásos fordulat értékéből, hogy mindenki tudta, egy szó sem igaz belőle. Nem akadt Kovács, aki ilyen morgulódással kockáztatni merni, hogy magára vonja Enninu haragját. Kis szünetet tartott, hogy kiélvezze a szörnyűködő cuppogások gyönyörét, melyek ugyan hazug udvariasságból hangzottak fel, de ettől a zavaró körülménytől Enninu nagyvonalúan eltekintett. Ma újra oda megyek, és kérzem azt a tolvajt, azt a nanur fattyát, hogy... Ezt is az isteni úr rendelte így, hogy még mindig nem kapunk egy kagylónyi faszenet sem? Igen, mondja, most a mif munkánk fontosabb. Na, no, akkor mondom neki, én most megyek az isteni úrhoz, tegyem más embert a kovácsok élére, mert igazuk van az embereimnek, tehetetlen, semmire kellő vén lettél enni, ú. Ott hagyom és indulok a palota felé. Látja ezt az a tolvaj, utánam fut, a markomba nyomja ezt a szemetet, és a fülembe súgja, hogy kapok, ha kell, akár háromszor ennyit is, csak nem menjek az Isteni Úrhoz. Diadalmasan körbenézett, várva az elismerést. Én pedig nagyon elszomorodtam, mert rájöttem, mennyire alábecsültem az üveg hatalmát, ezt a csalóka az emberek ostobaságából született hatalmat. Hát mindig ez történik. A só, a kertek, a vas, a jól megszervezett műhelyek gazdagsága aranyba borította a várost. Ez háborúba, vérbe és pusztulásba fulladt végül. De úgy látszik hiába zártam a cserekereskedelemmel szerzett és lailból rabolt sok tonna aranyat a kincsestár pincéjébe. Most új őrület támad helyette. A többi város is harácsolta a túlsóparton annyit, hogy jó ideig nem vágynak még több aranyra, de nekem sikerült létrehoznom azt, ami másnak nincs. Senkinek nincs ezen a földön. És az emberek most ezután sóvárognak majd. Pedig én csupán jól mosható, ami bronzedényeinknél alkalmasabb anyagú edényeket akartam. Lehet, hogy józan gondolkodásom, ítéletem rég eltorzította már az a hosszú idő, amit én, földi ember avana trónján töltöttem. Mégis úgy érzem, Ritkán tagadtam meg, vettem semmibe azokat a törvényeket, melyeket a földről hoztam magammal. Ha tíz-tizenöt évvel korábban jut eszembe az üveggyártás, talán másként döntök. Szétküldöm az vedlet kovácsokat a többi városba, hiszen mész és homok mindenütt akad, és girdinből szódát éppen úgy kaphatnak, mint mi. De mikor Enninu ott állt előttem, eltelve saját nagyszerűségével, Miközben engem elkeseredett és tanástalanná tett az üveggel vallott kudarcom, arra gondoltam, hogy a város érdekében meg kell tartanunk magunknak az üveggyártás titkát. Az a 30 valahány ember, aki a három kohó körül dolgozik, úgy látszik, nálam jobban tudja, milyen kincses bányát nyitottam meg. Hallgat a részletekről, vagy össze hazudozik, de nem árulja el a keverék arányát. Hiszen az egész olyan egyszerű, ha a hajósoktól vagy a szappanfőzőktől pár kocka szódát szerez, akármelyik bárkánbeli szénégető utánuk csinálja. A vasolvasztás százszor bonyolultabb, jobban kell ügyelni a tűz erejére, a levegő adagolására. Így is kiszivárog majd a titok, de addig csak a kohóinkban olvad az üveg, és érte cserébe megkapjuk azt is, amihez az arany sem elég. Disz kapitányainak a háború óta semmilyen áron sem sikerült kölest vásárolni a túlsó parton. Az ábánok jól tudták, hová hajóznának a kölessel, és egy kagylónyit sem adtak. Ez a harcias helytartó, aki Muban utódja lett, hogy Muban elpusztulta -e vagy sem, soha nem derült ki, még néhány diszbeli kapitányt is felköttetett. Ha az üveg eddigi rövid élete során képes volt a zárkózott és gőgös, mesterségükre híú kovácsokból hazug megvesztegetőket formálni, az abanok vajon mennyivel lesznek ellenállóbbak? Köles pedig kell. Soha nem termett elég ezen a sziklás parton mióta ezeknek az embereknek az ősei felrakták fehér kőből falait a dombra. A palota kötelessége, hogy kölest osszon a város népének, és az adagok a háború óta mind szűkösebbek. Hiába van hal, marhahús, gyümölcs és főzelék, mind kevés, ha egyre vékonyabb lepényeket vetnek a sütőkemencékbe. Így döntöttem el, megtartjuk az üveg titkát, és gondom volt rá, hogy olyan ember legyen az üvegkészítők felügyelője, akinek az eszén senki nem járhat túl.